svetou je onův Ježe сестрstra po imu Mariaja koja siede od novu Иsuovih islušše beu njegovu a Marta se zaozя daga što bo us i приступивше mu leč Гpoda za ti ne mariš што ме сестра моја остави само да служим, реце јој да које да ми помогне, а Исус одговараюћи рече јој, Марта, Марта, бринеш се и узнемираваш за много, а само је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 A on reče, o istinu, blažani su oni koji slušaju riječ Božiju i držaja. svetog duha, arlom. Ovih dana, braća i sestra, slavili smo u nizu svetih, koje proslavimo tokom cijelog godišnjeg kruga. I do doteći se tim svetim krugom, progledajući kroz taj sveti ciklus, mi zapravo, kako reče, jedan od svetih i savremenih otaca, prepodobni Porfirije, Kapsoka, Livid, zapravo svarajući svete, poštujući ih, smiravajući se pred njima, njihove svete ikone, učestvujući u službama, njima posvećenim, mi se malo po malo i sami osvećujemo. Tako, Slaveći jednog od njih, tačnije učenika svetoga Jovana Zvatovsta i njegovog naslednika na carigradskom patrijačijskom tronu, svetoga Prokva, koje smo slavili ovih dana, u njegovom žitiju stoji zapisano da je prestorni grad Carigrad bio pohođen velikim trusom ili zemljotresom i da su se mnoga velika i značajna zdanja slušili. Jedina je reakcija tog naroda i tog svetog čovjeka koji su da bi smirili dugo krenomju u svete obitije u svete postove i jeva pokajničke himne i u toku jedne od tih obitija pošto je zrno treslo taj o dug niz dana slušajte sa svetinjom odnosno slušajte sveti grad ljudi su prisuđeni da se priljepu molitvi, da se priljepu onome koji sve svojom moćnom vjercijom drži na koga glavo čujsto zaboravlja, odvojujući i riječ od njega i misao od njega, i želju od njega i posvećanje srca od njega. I on da Kad do toga dođe, a vrlo često dolazi, evo i u ove naše dane došlo veliki zaborav Boga, veliko Bogo od stupništva, ili kako se to kaže velika odpadija, veliko odpadanje od Boga, veliko istina i predviđeno, a evo mi smo da kažemo, savremenici tih dešavanja provodcima i samim gospodom najavljivanim teška vremena Boga odpadije. I zbog toga, braći i sestre, kao i u vrime svetoga Patriarka Prokva, evo i u naše dane gospod pomjerajući zemlju i ljudajući temelje, Naših kuća, naših gradova, naših svetinja, jer svetinje se ljudaju. Zapravo hoće da nam zategne misli, hoće da nam utegne i utvrdi srce, hoće da presječe prazne priče, prazne razgova, jer ne može da se pravo slovi dok se zemlja pere se ne može da se živi rasionalno i mnogo brižno dok malt odpadne s klova ne može da se razmišlja o svepolo ljubљу kad se читало зданје укључујући ту и банке i тржне центри и газне друге установе Ljuljaju. Tu se misao prazni i biva nekako ispošćena. S tim što je vrlo važno da tako ispražnje um. A um se nabog ispraznji ili kad ga zaljulja ili kad voda nadođe ili kad se vatra približi. I posebno kad smrt Posjeti nekog od bližnjih, tada je um nekako prazan i nekako srce čuti, ne zna šta da kaže, ne zna šta da misli. Vrlo je važno, braći sestre, da ne ostanemo u toj praznini. Dobro je da ta skrama, da taj tavog sujetnih i žiteljskih briga otpadne od nas. И слава Богу, зористам у славу и njemu, и не былой святой майци и сирцетителино, что нас нее заборавио. Что овим посета благословенный посетал нам истина, и лёг шулек некого родительски нежно, посетал нам и веру и потресина. Хочет до нас от воли у и светского Pri tome mislimo na one izebrane, jer ima braće i sestre i kukolja, a kukolj neće postati pšenica, đavo neće postati angel i čovjek koji se upodobio demonu neće postati svet. Dakle, gospod ne posjećuje i ne brine se o kukolju. Nego koće da one izabrane koje je izabrao svojom svetom krvlju, koje je i koje je prizruo svetu zajednicu, da ih začuva od, od patije, da i oni nošeni bujicom svjetskom neotpadnu od njega. I zbog toga nas posjećuje i skreće miselom na onoga koji svoju mišlju sve drži na sve držitelje. I za vreme Patriarka Prokva nalod je znao učen svojim svetim Patriarkom da samo Bog može da pomogne kad niko drugi ne može. I onda su hodali, hodajući ulicama cariga da pjevali hivne koje su do tada znali i desilo se jedno veliko čudo. Naime, jedno dijete iz te svete, te poloke, sve te pokajničke bilo je uzeto nevideljim rukama i uzneseno visoko, visoko u vazduh. Do te mjere visoko da ga ljudski um više nije mogao vidjeti. I posle izvesnog vremena, recimo nekoliko sati, спстиилась i преjelo da je čва na небеа анггеve Божиje како 1ju tri светуjeну. свети боже, свети moчин, свети бесмno. три света ангелskajena i nadi поčeo pre pozзнаše to instrukciju gospodnju da pjeva tu pjesmu koju je crkva do dane današnjeg. Upamtila, pamtila, u svetoj liturgiji smo ispjevali predčitanje čitanje svetog apostola i pred slušanje riječi Božije, Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. Tako i mi, braće i sestre, u ove dane, kad vidimo da nas i stihije upozoravaju, a kad stihije upozorava, znači da je situacija alarmantna i vrlo teška. Stihije se uključuju onda kad navod ne razumije slovesnu poluku, kad navod ne razumije zvonjavo zvona, kad navod ne razumije... Povuk пастира, pastira, kad narod ne razumije prisustvo crkve Božije u svom gradu, u svom narodu, u svoj svetoj tradiciji i istoriji, kad narod ne razumije svoje svete mošti, kad narod ne razumije svoje svete predke i njihove velike uzvišene i svete primjere na očuvanju svete vjere i na spasenju, душа даkve кз ниво разумевања знатно отпадна на граници са свесвосним тада се укључују стихи вода воздух ватро и земља и он је нас то је на жалост браће и сестре Tako, a ne bi trebalo da tako pove divnih, poluka i polka, da nas zemlja pocijeća na nebo. Danas vjetlovi pocijećaju na prisutstvo duha svetoga. Danas vatra pocijeća na oganj nebeski koji je sišao i evo ga u crke Bože do dana današnjega. I ono dijete koje je bilo uznašano braće i sestre i nama prenosi poruku da treba Bogu da pjevamo, da treba Boga da slavimo u atmosferi pokajanja. Nema se više vremena braće i sestre za rasprave. Nema se više vremena za polemike. Nemamo više vremena ni za sumniju. Zaista nema više vremena не је за суђе говорим о вечном покаяњу покаяње исповјестне враћање Богу и сједињењу са њим а сјединити се са Господом наистински нашо што значи у времену и у вјечности могуће је само u njegovoj svetoj crhvi. I na način koji je on blago izvolio da bude, način za sva vremena i za sve naraštaje, u kojem god narodu da žive, kakvu god boju kože da imaju, kakvim god jezikom da govore. Može to biti i ovaj i onaj jezik можем мы измислыти без было svaki может всякий страт у солидеру дайно свой язык может всякий чуван по родице договори своим языком может всякий чуван по родице да смотря да припадат себи да он припада ни одному другому народу некогда он сам и сепер порезал Kao što danas vidimo razne pokušaje uz postavljanja raznih identiteta. Dozvolimo da može i tako da bude, da su svi ti pokušaj i pa samim tim i ne podrživi. Kad nije prirodno, ne može se ni održati i pored naše uslovno dobre vode. Ali uzmimo i da može da svako govori svojim jezikom, da svako prestara za sebe jednu odvojenu cjelinu. Bilo tako ili ne bilo, da se sjedinimo sa gospodom Isusom Hristom, jedinim istinitim Bogom, moguće je samo u njegovoj crkvi. Mi između sebe možemo polemisati, ko si ti ako sam ja. I jesi li to stvarno ti i jesam li to stvarno ja. Da nisi ti možda ja, a ti ja. Postojete dilema. Ali, ako hoćemo da se sjedinimo sa Bogom, ako hoćeš ti i ja vječno živi da budemo i vječno blaženi da budemo i u tom životu da između mene i tebe ne bude bezdani samo ljublja i egoizma koji prozokuju mržnju, zavist, gnjer i razne ratove i nevolje. Ako hoćemo da se sedimimo, da se sretnemo u gospodu. Ne odvojeno, nego u gospodu da se sretnemo gdje se srijeću sva ljudska bića od postanje svijeta do dane današnjih koja su poželjela da imaju zajednicu sa Gospodom ili da se vrate u naručje Božje svi su se tamo sreli. Dakle, ako hoćemo da budemo zajednici sa Gospodom u zajednici sa svetima ako, bude, ako hoćemo da imamo zajednicu jedni drugima to je, braći i sestre, moguće samo u crkvi Božje i crkvi pravoslavnoj na način kako je Bog Boga go izvolio i tu kompromisa nema. Bog je dao tu mogućnost i ona sama izraz velike milosti, ogromne božanske milosti i ogromne ljubavi Božije. Crkva Božija, broći i sestre. Naravno sa svojom liturgijom, sa svojim svetim tajnama, izraz, milosti i ljubavi Božije. Nemojmo tražiti od gospoda da nam pokaže svoju ljubav van crkve. Jer je nikad naći nećemo. Nemojmo tražiti Boga van njega. A on je u crke Božije. Crkva Božija je njegovo mistično tijelo, kako kaže sveti akustov Pavel. To najbolja definicija crkve crpe, tijelo Hristovo, nemojmo Boga tražiti van njega. I nemojmo tražiti ljubav, Božju mimo, žrtve, sina njegovog jedinovodnog i jednocušnog i bespočetnog i savječnog gospodiži se Hrista. Pokaži nam ocem, kaže apostol Filip, gospod. I gospod ga fino nauči da ako je vidio njega I Otce je vidio. Tako mi, braći i sestre. Ko hoćemo da vidimo ljubav Oca našeg nebeskog. Evo nam je u sinu njegovom. Ko hoćemo da vidimo sina Božijeg. Evo ga u crkvi Božijoj. Duhom svetim. Duhom svojim prisutan. Zbog toga nemojmo ništa tražiti van crkve. Sve je u njoj. U njoj je Koji, ti, koji te hrani tjelesnom hranom, koji ti daje slumce i vazduh, koji te stvorio, koji promišlja o tebi, on je u crkvi. Nemojmo biti te svijesti podrešne da je crkva crkva, a život je život. Ta vikend raspolaženja i ta vikend pobožnost, božićna pobožnost, Vaskršnja pobožnost i pobožnost vezana za neki određeni pražnji pa posle toga opet naopako i opet pogrešno. Ne. Ako osjetimo duhom svetim da je gospod tu sa nama u crkvi, u liturgiji, u svetom pričašću, nemojmo, bratvi, više, bratvi sest, više se okrećemo nazad. Kogod se okrene nazar, a jednom je Boga vidio pred sobom, on nije Boga dostojen, što je i sam rekao. Ko stavi ruke na pluk, ko dodirne sveti puti, ko se jednom dotakao tijelo i krvi gospodin, a okreće se za sobom, nije Boga dostojen. Trebalo bi kao Marije, koju evo, vidjeti smo svetom evanđelju, da sjedimo kod nogu gospodnjih i da slušamo besedu njegovu, da slušamo pouke njegove. Da slušajući, kao što reče žena iz navoda, hvalići majku Božju, da je plažena utroba koja te nosila i dojke koje se si sisao, jer mi smo gospode braće i sestre, Dobili kroz majku Božju, ona nam ga je rodila, ona nam je rodila spasenje. Kroz nju je plot, od nje plot primio i pred nas uprotistao, plot čovjek i Bog u njoj. To je veliki dar, preti se, to je velika mogućnost, vrtoglava mogućnost i pristupna i pristupačna za svakog pristupna za svakog od nas. Многи ствари су нама неприсотни доћи сестри. Многи ствари никад нећемо моћи да досегнемо. На многим мјестима никад нећемо бити. Многа мјеста никад нисмо ни видјели. Многа мјеста, многе људе, никад нисмо видјели, нити знамо да постоје. А Господ се попринуло да je год буде потребен за Ним, за општеним, за заједничом са Ним, Bude tu. I zar nije ovo njegov prisustvo u ovom gradu? Ograničimo se danas na njega, mada u Vitoriju smo uvezani u, u vaselenske razmire crkve Božije. I one svete, tožestvene i one koja bojuje još uvijek. Ali prosto ograničimo se na naš grad. Zar nije velika ljubav prema svakome od nas, lično i prema svima nama zajedno a pa i prema onima koji crkvu ignorišu, koji uopšte ne doveze mnju, koji je baš briga za crkvu, to jest baš briga za svoju dušu, koji je baš briga za svoje spasenje, za spasenje svoje djece, za spasenje svojih unuka, spasenje svojih prijatelja. I zbog njih je Gospod došao, ostavio crkvu Božu, evo ovdje i evo ga on u njoj. Zato, brođe i sestre, nije projeva ljubavi Božije i brige Božije o nama. Zato što u gradu Budi ili u nekom drugom gradu po svoji crkvu koja se služe liturgije, zato nije izraz brige Božije o nama. Vrhunske, duhovne i tjelesne ljubavi Boga čovjeka Hrista o svakom od nas i do one duboke Da nam duši bude dobro u vječnosti, to jest da se spasamo, bracu i sestri. A spasenju, znači zajednica sa gospodom koja podrazumjela blaženo stanje. Jer kako možeš da se osjeći onaj koji u zajednici sa izvorom blaženstva nego blaženo? I zbog toga, bracu i sestri, vrlo je važno, da... Ako jeste tako, a evo svjedoci smo i danas na praznika vedenja, da jeste tako, Bog je sa nama. Nemojmo onda da se plašimo, nemojmo da se bojimo, nemojmo da sumnjamo. Prije svega nemojmo da sumnjamo u ljubav. Oslobodimo se prethodno pogrešnih predstavanja o njoj, strasnih predstava o koja to nije nego upoznajmo pravu istinsku ljubav, koja je projavljena kroz žrtvu i koja je prisutna ovdje bez uslovno. Naravno, za one koji pripadaju crkvi, koji su ispoštovali, one neophodne uslove da uđu, ali kad već uđu, Bog se daje, bratvi i sestre, potpuno. Daje se tijelom i krvom. On od nas Ne traži ništa do da se poklonimo ljubavi, ne njemu kao Bogu, ne njemu kao nekome ko može pogledom zemlju da zatrese, od čijeg se pogleda dime gore, koji samo pogleda i zemlja se otvara. Riječ koji je zemlju stvorio, i zemlja, i sunca, i mjesec, i zvijezde, i sve, Što vlada sve zakone koji vladaju u vidivom svijetnoj. Dakle, on je braćao i to, i jeste stvoritelj, i jeste svedržitelj, i jeste moćem i jeste Bog. Ali od nas ne traži da vam se klanjamo kao takvom, nego kao strašnom u milosti i ljubavi. I zaista onaj koji osjeti u crkvi dimenzije te ljubavi, sigurno je da neće biti lišen ni straha Božije. Jer ta ljubav, brat i sestre, strahovita. I na strahovit način je projavljena. Projavljena je smrću Božijom. Projavljena je raspećem gospodnim. Bog je na krstu raspet zato što te zavolio. Zavolio te žrtvenom ljubavom. Prinoseći tebe i skupljući tebe i na taj način projavići ljubav i prema Otcu svome. Velika je tajna ljubav, bratvi i sestre, mi je ovako ograničeni, serbičeni i puni osjećanja suprotnih ljubavi, teško da možemo da je dokučimo. А evo imamo ovaj način, jedinstven i svima nama pristupačan, a to je sveta liturgija. To je Бог sa nama, С нами Бог. Razumite narodi, kaže Hvoki Sejer, i pokorite se jer je s nama Bog. S nama je Bog, razumite, demoni, i smirite se i odstupite jer je s nama Bog. Tako, braći i sestre, na današnji praznik koji je povezan sa prisustom Božijim, današnjim prisustom Božijim, jer vavedenje Majke Božije u hramu, jeste jedna od etapa ili možemo slobodno reći, jedan korak više, odnosno bliže nam koračanje Majke Božije, kao to godišnje djevojčice ka hramu, jeste koračanje Boga prema tvom srcu. Uvođenje majke Božije u hramu jeste uzlog pojavljivanja Gospoda u tvom gradu. Uvođenje majke Božije u hramu jeste temelj zidanja svakog pravoslavnog hrama. Uvođenje majke Božije u hramu Jeste temelj odstavljanja svetih prestova u tim hramovima. Uvodjenje majke Božije u hram. Jeste temelj na kome služimo svetu liturgiju, braće i sestri. Uvodjenje majke Božije u hram. Jeste vhod i početak svete i božanstvene službe. Blagodatne službe. Uvodjenje majke Božije u hram. Jesu zvona koja pozivaju na veliku pažnju jer će doći trenutak da se gospodu služi. Uvođenje Majke Božije u hram dobevo i nas u ovaj hram koji je posvećen upravo tom sve što događali kao što je posvećen i hram manastira Hjelandar kao što je posvećen i hram u kome se nalaze sveti i čudotvorne mošti svetog Vasilija od Stoškog čudotvorca. Njegove mošti počivaju u Govedenskom hramu. I ovaj hram od ove godine pravoslov našeg arhijereja proslavlja i daj Bože proslavljaće proslavlja taj sveštini događaj. Zbog toga broći i sestri poštojimo i majku Božiju. Jer, zahvaljujući njoj, dobili smo velike darove, velike blagoj veliku svetinju, iz nje, braće i sestre, izrazku drvo života. Drvo života, čiji su korijeni u biću samoga Otca Nebeskog. Velika je tajna majke Božje, velika tajna. A evo, Opet Sveta liturgija kao posledica i organskih sjedinjenja sa vavedenjem Majke Bože, evo Sveta liturgije. Mi smo, broći i sestri, uključujući se u praznike, u liturgiju, uvijek u zajednice sa svim tim sveštenim događajima. Mi smo direktno povezani sa vavedenjem i sa blagovjestima. Sa svim svešnjim događajima kad se priđe liturgiji ulazimo u direktno opštenje. Zamislite samo majka Bože ulazi u hram ona koja će roditi gospoda, a ti se pričešćuješ tijelom i krvlju onoga koga će začeti bez sjemena to je bilo važno naglasiti, duhom svetim primaš njegovo tijelo i njegovu krv. Azr, ne možemo i zar smijemo da ne pomislimo na nju koja nam je odolila. Svaki put kada se pričestujemo, a imaju ne molitve posvet i prije svetog pričesti, osobitu blagodarnost prinosimo majci božoj. I onaj, ko se pričestuje tijelom i krvlju njenog sina i njenog gospodu, akoj ne zahvaljiva он се недостојно pričeršuje braće i sestre zapamtimo to ko prima tievo i krv a ne poštuje majku božiju kad kažemo poštuje misimo prije svega načinom života он се jadan pričeršuje na sud i na osud ako ne poštuje majku božiju kako će poštovati boga kog je ona vodila Kako će poštovati bilo što što je vezano za crku. Kako će poštovati svetitele Božije, ako majku Božju ne poštuje. Kako će poštovati svoju majku, ako majku Božju ne poštuje. Otce, kako će djecu svoju poštovati, ako ne poštuje ono koja je odniva njihovog spasitelja. Kako će poštovati sebe samu, Ako ne poštuje onu koja je rodila spasitelja i njene duše. Zbog toga, broće i sestre, onos prema majci Božja je presudan. Ako je blagosloven, sve nam je blagosloveno. Ako ga nema, ničega neće biti. Zbog toga nekad su blagosloveni Ovi dani kad nas stihije poučavaju da smo previše obteretili svoje srce raznim brigama i da smo tim brigama potisnuli onu glavnu brigu o spasenju svome, o spasenju svojih bližnjih, a spasiti sebi svoje bližnje nemoguće je bez pomoći majke Božje na koju smo zaboravili Voda je nije zaboravila, ova poprava ili vode nisu zaboravile majku Božiju. One uvazeći u tvoj dom, natapajući tvoje domove, one ti svakati kap govori čovječe, džetje je majka Božija. Svakati kap govori koja sa neba pada i koja u kuću uvazi, Rika se izlijeva da bi te napušta svoj korito jezero, napušta svoje međe da bi te pitao džeti i majka Božija. Džesi je otišao mislima, džesi je otišao, zavutao željama. Po čemu razmišljaš i dok većeš tako? Ulazi u abode, kad doće da uđe, on ulazi. Kad zemljo hoće da nas posjeti, braće i sestre, ona ne pita i ne traži odobrenja nikakvih vlasti. Ona se rasijeda, otvara, puca. To su broći sestri drugi nivoji. Nego čovjek malo pogordi se, zamese se pa počne jedan da zamišlja, to je izraz velike tame, da vlada, vlast kaže. Kakva vlast? To je broći sestri ugrudeo tamo. Zbog toga nekad su blagosloveni i ovi je zemljotresi blagi i nekad su dobrodošli i oni snažniji, ako ne budemo odreagovali na ove, nekad su dobrodošli i snažniji zemljotresi, neka je i voda dobrodošla i jezerska i riječna pa i ova morska, neka je da nas posjeti svojom posjetom, da nam Pre se poloku i da nas ozoli, da se bez majke Božje i onoga, koga je u otrobi i koga je rodiva, uvijek djeva osnajuć, da se bez ni ne možemo spasiti, da se bez nje i bez si na jenog. koji jeroga celki prisutan ne možemo bitti seste ni utješiti. Ni sjediniti, ni izmiriti, ni jedni sa drugima, ni sa svetiteljima, ni sa svetim predsima, ni uopšte sa svetima. I zbog toga neka bude daj Bože. Reakcija je na sve ovo upozorenje naše pokajanje, a plot pokajanja je povratak crkvi i povratak svetoj liturgije, povratak pravo slavlju i pravo življu. Neka bi dao Gospod, a daje snage blabodatne da možemo da iznesemo podvih pokajanja, pokajanje je podvih i tijela, i uma, i srca, da uz blabodat Božiju koju primamo u svetom pričašću, prethodno odlučujući da hoćemo da se izminimo, Zavud se ako hoćeš da živiš kako si nastavio. Ako, ako hoćeš da se izmijeniš, odlučiš, kažeš hoću gospode, toliko imam. Imam bar toliko da hoću. Imam slobodu, nisem kao magarac i kao vol koga nagoni određuju. Imam to hoću koje sam od tebe primio. Hoću i neću. Imam samo to hoću A ti mi daj snage da im mogu. Tako, i mogu. Toliko braćo i sestre prižemo i mi se tim hoću slobodnim hoću prižemo Gospodu koji takođe hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, a istina je da je Bog trojicom Otac, Sin i Sveti Duh. I da je u crpi prisutan blagodaću duha svetoga u svetim tajnama tijeva i krvi onoga koga majka Božija rodila, a svet to svetim blagovoljenjem onoga koga jedino smijemo nazivati Otcem. Otca nebeskog. Njima neka je U věkove, věkove. Amen.